Який не є, а не розберу, в чому діло. Мілочі, сказав Люнька і пихнув димом, бо саме тепер вирішив, чи власне зважився запалити. Для тебе мої мілочі, сказав Олексій, знову зирнувши на приятеля, ледь помітно йому моргаючи. На для мене проблема. Та й доїла мене Галька просто спасу нема. Може б, пособив. Льонька зирнув на броню, але обличчя втаї було безвиразне, ніби дошка, не тільки стесана, але й полакована. Порилась біля білизни і начебто не чула. Слиш, бронь!» – несміливо озвався. «Може, поможу чоловіку?» Але відповіді не дочекався. Смикнули тільки плечем і повернулися до нього спиною. А він кинув поглядом на її й досі струнки, хоч може, трохи затонкі ноги. Тоді на його лице знову лягла уїдна усмішечка. Та сама, яку найбільше ненавиділа в ньому броня. «Ну що ж, коли тра, то тра!» – сказав зітхнувши. «Ходім!» Вони рушили з двору, як два сторожкі пси котрі тільки тому й йдуть повільно, щоб не виказати свого бажання, дриманути притьма. Пральна машина в цей час спинилася, аж затримтіла, ніби була запрограмована на цю паузу у дійстві. А бронене обличчя знову втратило в собі все принадне, очі розірвалися, ніби бомбочки. А в грудях закликотіла вже трохи остигла смола, бухаючи димовими протуберанцями». Було в той день тепло, так якось м'яко, як буває в травні. Біля кількох дерев, де стояв грубо збитий із дощок стіл, сиділи доміношники і гатили кисточками. Самі дерева ясно зеленіли, здавалося, струмує з них чисте сяйво. Хати по обидва боки вулиці топились у білому молоці. Цвіли вишні, розквітали яблуні. Готові були спалахнути й груші, хвилі тонкого аромату висіли в повітрі, начебто хто напарфумував околицю. Все це помітив Льонька. хоч не був вельми чутливий на такі речі, просто бажав забути погляда, що його й досі відчував на спині. Броня наче кинула ножем, і той ніж застряв поміж лопатом. Отак йшов з ножем жінчиного погляду в спині. Тож, аби відволіктися, їзерів на цвіти, на дерева і на хати, та й вдихав у себе парфуми, що ними оббризкує землю весна. Все якось чудно лягало йому на серце. На вустах замерла усмішечка, і він навіть не дочув, що вернякає приятель. А той признавався йому, що ту Чортову шафку, власне, дверці до неї він вигадав, щоб виволікти його льоньку з двору. Бо ці баби, коли дати їм волю і на голову сядуть. Отож Олексій відмінював весь час три слова дверці, шафка і жінка, міняючи їх місцями вряди годи похихікуючи, бо як же йому не похвалитися перед сусідом за мудру вигадку? «Я ці дверці спеціально спортив», – сказав Олексій. А жінка туди щось полізла і сказилася. Ну, звісно, сам міг би справити це мені раз плюнуть, але, думаю, тут два зяйця можна вбити. І дверці зробить, і тобі пособить. Тоді щось зобразим. Я так і подумав, що бузиш сказав Льонька і поворушив лопатками, щоб з випав ножака жінчиного погляду. Але той був забитий по ручку. І Льонька вперше відчув малу острашку, адже не сказала йому броня йти й лагодити дверці. Знову подивився на сади, на дерева і на доміношники за дощатим столом. Аж засумував трохи. Мав підстави таке прочувати. Броня в дворі біля пральної машини не тільки закипала, вона вже кипіла і диміла і парувала, як те, що було в жерлі машини.